Salmul 36 al pruncilor Doamne, de ce drumul de mărgăritare al durerii curoa ochilor l-am bătut? Doamne, de ce cu ancora nădejdei corabia bisericii noastre prin furtună lângă Tine ai ținut? Doamne, de ce din piatra credinței temelia casei sufletului nostru ai făcut? Doamne, de ce de slava de șarta lumii? Cu degetul camirul ne-a îndepărtat. Doamne, de ce legea iubirii de scară cheie și poară ai pus iar nouă ca să intrăm, ni le-ai dat? Doamne, de ce delunga răbdare, prin războiul cu trupul, cu lumea și cu demonii, pe rând, ne-ai încercat. Doamne, de ce să fim zdrobiți, mutilați, furați, și scuipați, ca să ne încunonezi, ai lăsat? Doamne, de ce prigoana pentru numele tău pe toți ca frați ne-a legat? Doamne, de ce cu dorul așteptării tale de atâta timp ne-ai cercetat? Doamne, de ce numele tău ce-a scump și drag ca o pecete în inimile noastre l-ai săpat?